Заплакав як дитя. Рубіку, братіку мій, ну просив я тебе, не зв'язуйся з контрабандою. Ну я ж тобі казав, або ти сядеш, або тебе вб'ють. Ну послухав би мене, був би зараз начальником міліції Бердичева. А можеш, аж у Житомир тебе забрали. З твоєю головою. А чого він був без кисті, Рафіку? обережно спитав Мойсей Давидович. Ти мене питаєш? Я нічого не знаю. Як я можу знати? Я навіть не поховав його. От його душа досі не може заспокоїтися. Він без кисті, бо прикував ту чортову валізу з грішми до себе наручниками, а ключ сховав», припустила Берта Соломонівна і його спільники не могли її відібрати уже мертвого Рубіка, не відрубавши йому руки. «Гади!» – заридав Рафік. «Ну, досить, Рафіку, досить. Сльозами справі не зарадиш. Краще скажи, що ти думаєш робити». «Тільки помста!» «Я так і знав», – підхопився з місця Мойсей Давидович. «Ой, ці варденяни гарячі голови!» Що ти, що Рубік, що батько ваш, царство йому небесне Рафіку, я тебе прошу, будь мужчиною І не вмовляй мене, Мойсею, я мушу це зробити Та Семакіних уже й слід прохолов Вони вже десять років, як не в Бердичеві Він одразу ж по тому, як пропав Рубік, переїхав до Києва Шукай вітра в полі «Я його з-під землі знайду!» – скреготав зубами Рафік. «Я його уб'ю! Клянусь прахом батька!» «Рафіку, ну заспокойся, будь ласка! Тобі від того легше не стане! Бог сам усе розставить на свої місця!» «Я атеїст!» Того вечора сусіди ще довго розмовляли. Та цікаво, чому це так врізалося... А в Ірину, ну, пам'ять. Напевно, тому що років із десять тому їй трапилася нагода згадати про цю дивну історію. Якось Ірина замовила в бюро послуг світанок прибиральницю для миття вікон. У ті часи Ірина ще не мала можливості найняти постійну служницю, проте могла собі дозволити час від часу оплачувати хатню роботу. Того разу прийшла жінка, явно хвора на алкоголізм, яка, щоправда, всіляко намагалася це замаскувати. Ірина спершу хотіла відмовитися від її послуг, проте, побачивши її жалюгідний погляд, пустила жінку в квартиру. І та дуже старалася. Видно було, що в неї з дитинства лишилися навички доброї господині. Все до часу йшло добре. Проте на четвертому вікні сталася неприємність. Жінка впала з-під віконня і розбила об батарею брову. Вона довго вибачалася, виправдовуючись тим, що в неї запаморочилася голова. Ірина злякалася не на жарт. Поміряла її тиск, напоїла чаєм, дала якісь таблетки і розрахувалася за всі шість вікон. Та пообіцяла прийти іншим разом домити два вікна. Ірина була впевнена, що це порожні обіцянки. Хто, отримавши гроші, ще раз прийде. І вона того ж вечора домила вікна сама. Проте вона помилилася. Жінка прийшла до неї через день. Оскільки вікна вже були помиті, Ірина запросила її на чай і почала розпитувати про життя. Її завжди цікавили люди, які становили повну протилежність їй самій, ті, що перебували на протилежному полюсі соціальної ієрархії. А жінка, як з'ясувалося, народилася в Бердичеві. А коли їй виповнилося 10 років, батька перевели до Києва. Жили вони дуже заможно. Машина, квартира, дача. А в домі тільки пташиного молока бракувало. Однак, з доброго дива, Батько почав хворіти на якусь психічну хворобу. Час від часу з ним траплялися дивні напади. Він йшов на кладовище і починав їсти землю. Що вже з ним не робили, яким лікарям не показували, все дарма. Йому робилося дедалі гірше. А їхня колись повна чаша порожніла на очах. Багатство зникло. Врешті-решт вони почали жити лише на мамину зарплату і батькову пенсію за інвалідністю. У неї самої життя не склалося. Чоловік любив випити і її привчив. Спершу вони пропили свою квартиру, а потім після смерті матері батька і батьківську. Тепер живуть на вокзалі. Ось така сумна історія падіння. «А де ви жили в Бердичеві?» – поцікавилася Ірина.